5. Capitolul 5. Savantul. După neprasnica lovitura destinului, Ilarie se închise cu durerea sa într-o carapace unde nu pătrânsără decât tragicii greci și Shakespeare. Tragediile lor erau mai zguduitoare decât propria lui tragedie, așa că prin comparații le considera că fiind cele mai bune medicamente împotriva rănilor sufletului. Câteodată se abătea pe la cimitir, unde cele două morminte, al mamei și al iubitei, atestau crunta realitate. Fugea devastată din cetatea umbrelor, că găsea pe Marta mai repede în sine decât acolo. În ființa lui arăta chiar mai fragedă și mai pură decât fusese în viață. Întâmplările dintre ei își scuturaseră colbul și petele, dobândind o ireală și imaculată patină. Iar de acum înainte, iubita lui, după ce și-a oprise vârsta la 19 ani, nu mai avea să moară. Teama asta inhibitivă dispăruse cu desăvârșire. Era o consolare? Se poate. Doar avea atâta nevoie de consolare, de orice fel de consolare, fie că de absurdă sau de naivă. Ascultă, Marlen, m-am hotărât să urmez medicina. Te bucuri? Știam. Nu mi-ai spus chiar tu să mă fac medic? Dacă te îngrijeam eu, nu te-aș fi lăsat să mori. De fapt, hotărârea nu pornise numai din îndemnul iubitei. Convorbirea din mașină cu medicul Stroia marca o cotitură decisivă în drumul său înainte și astfel doctorul deveni pentru Ilarie un model. De asemenea, învățătura desprinsă din lecturile filozofice tot despre medicină îl împingea. Viața pe pământ numai rană și durere, țipa după ajutor. Lupta pentru întârzirea morții fusese începutul medicinii, iar prelungirea zilelor pământești, maturitatea ei. Celelalte suferințe morale, provocate mai ales de egoism, aveau de bine de rău balsamul muzicii și literaturii. Orice operă ce la inima omului, constituie o arinare. Trebuie să mă înrolez în armata celor care luptă pentru cucerirea unui plus de cunoaștere, ca să pot dobândi un minus de durere. Dacă doctorul Sabaru ar fi acumulat mai multe cunoștințe, desigur că Marta scăpa cu viață. Marta ei nu fusese eroare, ci neștiință, pur și simplu. Cu trei săptămâni înainte de a se înscrie la facultatea de medicină, Ilarie se apucă să studieze tetanosul, boala care era pisica iubită. N-avea cărți. rusă să ceară cu un prumut Sabaru, un tratat de patologie, dar acesta aplicase pe neașteptate din comună. Îl scosese la pensie. Aha. Magnificul strău a avut grijă să se ocupe și de asta. Și atunci se repezi la Craiova de unde se întoarce cu un graf de cursuri. La o parte, Shakespeare, la o dihnă tragicii antici. Să vedem ce cu acest blestemat balaur care se cheamă tetanos. Cruntă boală Teribile urmările ei Dar mizerabile și neputincioasă Dacă îi cunoști măruntaele Și tot ceea ce știi Își pierde puterea Devine neînsemnat Mărunt, stupid Folosind însemnările din maculator Întocmi o carticică de vreo sută de pagini Fu primul său pas În medicină Locuia la București Într-o dăiță modestă În apropiere de facultate pe o stradă liniștită, fără linie de tramvai, împreună cu un coleg de an, Radu Șteflea, oltean ca și el, care îl găzduise după urâta pățanei cu directoarea pensionului, Amândoi studenții mâncau la prânz la cantină, iar seara pe unde apuca fiecare. Tovărășea nu ținut prea mult, colegul n-avea suflul la învățătură, era petrecăret și, colac peste pupăză, se încurcase cu o studentă așa încât era suflă ușurat când acesta se mută în altă parte și îl lăsă în pace. Tatăl său, prăitorul, îi trimitea câte 150 de lei pe lună. Era o sumă bunicică, îi ajungea să-și acopere nevoile existenței dacă s-ar fi stâmpărat să cumpere cărți de specialitate de la anticari. Dar cumpăra cu toptanul, iar unele cu neputința de găsit n-avea încotro și le comanda în străinătate. Un tratat de emeta psihica lui Charles Richet îl costă un sfert din întreținerea pe o lună. În afară de asta purta o corespondență destul de costisitoare cu Siduici, directorul Institutului for Psychical Research din Londra și alți profesori străini somități în materie. Râvna lui Ilarie de a studia, priceprea la lucrări practice și unele răspunsuri strălucite la cologvii făcură destulă vâlvă în jurul lui. Colegii îi spuneau savantul și așa e rămase pe o reglă. E drept, obținea bile albe cu nemiluita, dar nu învăța pentru notă sau cotind o accesorie, ci pentru a-și potoli setea de a ști. Din cauza asta e rămăsese necunoscută truda. Studiul îi se părea o simplă joacă, pentru că la mijloc era pasiunea, acea faimoasă concentrare de forțe sufletești care mătră orice piedici din cale și face plăcut cel mai neplăcut lucru. Ilarie nu fugea de amintirea Martei ca să o uite. Din potrivă, o căuta mereu și ea venea. Trăia necontenit în el ca o a doua ființă, fără să-l stingerească într-un nimic. Acesta adauză viu al său. Era necesar. Îl considera un bun personal, la care ținea mult, căci fusese dobândit cu prețul unei prea mari suferințe. Nu purta numele iubirii, căci trecuse de hotarul ei... Ajungând undeva la esență Așa că o scurtă aventură cu sora Gardei Venită în vizită de la Galați Nu afectă deloc zona superioară din el Destinată Martei Și nici alte legături pasagere de mai târziu cu femei Viața lui sexuală n-a venit nicio corespondență Cu iubita ideală din suflet Ore întregi stăteau la taifas Repetând fără contenire ceea ce trăiseră împreună Sau născociind scene noi neîntâmplate cu timpul început să se consulte mental cu ea, ori de câte ori avea vreo problemă care cereau dezlegare, cerându-i părerea ca și cum ar fi fost vie și totodată competentă. De obicei, Marta era prezentă când învăța. dea pe genunchi lui cu minte și mută ca pușa ei. Alteori se urca pe masă, făcându-se mică mititică sau chiar pe foile cărții. Studentul să se obișnuise să doarmă pe puiul de pernă moștenit de la iubita moartă, dinpreună cu păpușa Oana. Gazda care îi făcea curat în oda e se mira de ciudățenia tânărului ei chiriaș și îl tot descosea și cu păpușa, cu ursulețul și rochița de școlăriță. El îi spuse că i-au rămas de la o fată care a murit și atâta tot. Mai mult, nu-i pomenit niciun cuvânt. Odată trecă o zi fără să-și aducă aminte de Marta. I se strânse inima de durere. O fi supărată că uitase să o cheme? Iartă-mă tu, Marlene, am fost foarte preocupat de maestrul indian Meher Baba. I-am scris lui Branton la Londra în privința asta și... A avut impresia că fata încă nu l-a iertat. știți -e? Am să-ți scriu și ție. Uite, uite, se-i trimită o scrisoare. Nimeni n-a făcut până acum așa ceva. De ce n-ar face el cu Marta? Și nu numai o scrisoare, ci un vraf întreg. Era o nebunie din partea lui. Nici de cum. Mai repede un plus de simțire care se cere cheltuită. Excedentul acesta s-ar irosi oricum, dar tot mai bine să-l folosească așternând gânduri pe hârtie. O scrisoare cere răspuns. Urmărește realizarea unei dorințe, obținerea unui avantaj. Scrisurile sale nu vor cere răspuns. Nu urmăresc nimic. Poate vor fi citite de alți ochi decât ai Martei. Bine și atât. În istoria iubirii atâtea cupluri vestite în fruntă secolele. Cine ar fi știute de ele dacă n-ar sta mărturie corespondența lor amoroasă? Ilarie și Marta, pereche neștiută de nimeni, n avut să se parte de poezia scrisorilor. Iubirea lor era sortită să se stingă în anonimat. Nu. Nu vreau să mă ară iubirea noastră. Eu trăiesc și o duc mai departe, până la împlinire. Adevărul era că tot ceea ce făcea Ilarie Magheru era în vederea eternității. Înfricoșat de neant, voia să trăiască mai multe vieți, chiar după moartea fizică. De aceea îl frământau proiecte atât de cutezătoare ca acela de a ajunge un binefăcător al omenirii pe drumul medicinii. Deocamdată această nezuință imperioasă îi era încă neclară, dar cu timpul avea să se limpezească, îmbrăcând forme precise. Luă toc, hârtie și începu să-și aștearnă gândurile. Știu, Marlen, că n-ai să-mi răspunzi niciodată. Mâinile tale puse cruce pe piept nu mai pot ține condeiul. Dar sunt sigur că citești tot ceea ce scriu fiindcă te simt aplecată pe umărul meu, urmărind cuvânt cu cuvânt. În cele două pagini care urmară, Ilarie evocă destul de înaripat primii fiorei ai dragostei, apoi triumful său cu mare zărutare din revărsatul zorilor, când plecaseră la școală cu trăsura. Dar strică mai multe plicuri până să definitiveze adresa. În cele din urmă scrise, Marta Marlen Coravu în ceruri și aruncă scrisoarea în cutia poștală. După câteva zile scrise alta, apoi încă una, după care, având multă de învățat, întrerupse câteva săptămâni corespondența. Și din nou mai nu câteva răvașe pe adresa cerului. Cu trecerea timpului, studentul mai devenea din ce în ce mai incomod. Se lua la harță cu profesorii, le răspundea cu impertinență, angajându-i uneori în discuții contradictorii. Căci, paralel cu materiile de învățământ, el se ocupa și de alte probleme. Îl interesau relațiile activității mentale și psihologice ale omului, influența glandelor asupra spiritului, stările mistice, vindecările miraculoase, clar viziune și telepatia. Știa că existența acestor fenomene metapsihice era contestată de biologiști și medici. Mai mult, savanții priveau cu neîncredere și chiar dispreț pe cei care se ocupau de ele. Aceste manifestări, e drept întâmplătoare, nerepetabile cu voință, fuseseră din păcate compromise de avalanșa superstiților și minciunilor celor interesați. Dar observația arată că ele totuși există și ne duc, cum spunea de altfel și doctorul Stroia, ne duc la constatarea că omul dispune de potențe uriașe, care zac neexplorate în rezervorul ființei sale. Ei bine, pe aceste comori neprețuite voia să pună mâna Ilarie Magheru ca să le cerceteze originea, alcătuirea și însușirile, pentru a le oferi pe tavă omenirii. Durerea fizică, odată izgonită, s-ar fi schimbat fața lumii. Dintr-o vale a plângerii, pământul ar fi chiuit de bucuria sănătății. Asta era lupta lui, asta voia să dea oamenilor, pentru că ceea ce facem pentru alții rămâne întotdeauna după noi. Își favorise un ideal, stea care-i călăuzea pașii dându-le sens. Adevărul se afla undeva pe acest drum, trebuia însă cucerit. Știind că unele tulburări mintale pot fi lecuite prin hipnotism, învăță tehnicile acestei metode în speranța că va obține vindecări mai de seamă. Nu izbuti mare lucru, dar reținu că vindecarea nu o înfăptea decât inconștientul bolnavului. Când sugestia operatorului era captată de conștiință, dea greș. Nu, calea bădătorită de mesmer nu ducea prea departe. O abandonă repede, fără regret, ca să caute altceva, să caute mereu zi și noapte, treaz sau în vis, să caute fără liniște și odihnă. Câte un intermețo binevenit întrerupea tensiunea acestor preocupări. Așa, într-una din zile, trecând pe lângă un chioșcă de ziare, privirea e rămasă agățată de un afiș al cunoscutei reviste literare Lucifer, în care citi printre altele scrisori către iubita moartă. Cumpărând numai decât revista și spre marea lui surprindere, dădu cu ochii de prima lui scrisoare adresată Martei. O citi și reciti de câteva ori, uluite de năstrușnică întâmplare. Cum? Când? Prin ce miracol nimerise rândurile sale în redacția Luciferului? Arzând de curiozitate, se gândise să se ducă la secretarul redacțional pentru dezlegarea misterului, însă renunță pe loc. Ar fi destrămat cu mâna dușman că pânza de vrajă, țesută de el însuși în jurul acestor scrisori. Ce se întâmplase? Când postașul de la cartare, dăduse peste plicul cu strania destinației, își zise că adresantul trebuia să fie nebun dea, și vreau să arunce scrisoarea la rebut. Dar în acea clipă, se evi pe ușă oficianta Elena Banciu. Ce facem, doamnă, cu scrisoarea asta? Cum o expediem în ceruri?" Oficianta mirată luă plicul, îl desfăcu și citi cu prinsul. Trăsăturile feței i se schimbară dintr-o dată. Plecă repede din biroul ei și repete lectura, tot mai scutuită. Trimise vorbă cartatorului că dacă mai sosesc scrisori, de asta să-i le aducă ei. Femeia era poetă, colabora la Lucifer și, dându-și seama de valoarea lor literară și documentară, le trimise redacției. În timpul publicării epistolelor care ținu câteva luni, Ilaria adună poeziile Martei, puse să le bată la mașină și le expedie redacției. A apărut și el în grupaje de câte șase-opt poezii, după care fură publicat într-o plachetă cu fotografia autoarei. În nebunite de fericire, medicinistul cu acum febril pe străzi, oprindu-se la vitrinele librăriilor ca să contemple cartea. Cumpără vreo 200 de exemplare și le-ar fi cumpărat pe toate dacă avea bani. Trimisă o parte din ele părinților Martei. Marlene, tu trăiești! Te simt atât de vie! Uite, pot să te îmbrățișez! Și strângea la piept placheta cu poeziile ei, ca o dovadă peremptorie. Vreau să însemneze în memorialul său acea zi a fericirii. Cercete calendarul. În câte avem astăzi? 14 aprilie. Tresări zguduit de talajul amintirii. Dar 14 aprilie fusese hărăzit nunții lor. În ziua asta hotărâsă să se cunune încă de acum doi ani. Marlen, mă voi ține de cuvânt, luptând cu imposibilul. Ne vom căsători, deși lipsești fără voința ta. Am în mine uriașa putere de a te simți lângă mine vie și pură, cum ai fost de când te știu. Ceea ce fac nu e o nebunie. Sunt în stare să modific realitatea după cum vreau. Nici povestea scrisorilor nu s-a dovedit a fi o nebunie. Haide, iubito, să ne respectăm jurământul. Cumpără o verighetă, puse pe bijutier să graveze numele și alergă la un preot de pe strada vecină. Îi spuse cine era și ce vrea. Slujitorul domnului îl cântări din ochi, se cu blândețe. Nu se poate, fiule, ceea ce îmi ceri e împotriva firii." Împotriva firii? Sfinția ta cunoști povestea lui senlui, le de decapite?" Nu." atunci dăm voie să ți-o istorisesc în câteva cuvinte. Acest lui, preot în floarea vârstei, fusese atașat undeva în Franța, pe lângă un bătrân paroh căruia trebuia să-i urmeze la duhovnicie. Într-o zi, bătrânul paroch e găsit asasinat. Bănuielile care asupra celui tânăr se credea că voise să ia locul cât mai repede. Cu toate că s-a apărat strigându-și înverșunat nevinovăția, fu osândit la moarte și executat. După câțiva ani, menajera a preotului asasinat înainte de a-și da duhul, mărturisit chinuită de remușcări că ea omorâse pe bătrânul paroh și ca a doua zi s-a spovedit celui tânăr ca să-și ușureze cugetul. Acest lui, care știa cine a comis scrima și ar fi putut cu un singur cuvânt să se salveze, a ales moartea decât să calce taina spovedanii de Don Vileag. Pentru această forță sufletească, biserica l-a sanctificat. Și acum, întreb pe sfinția ta... Forța sufletească a sfântului lui părea cu adevărat normală? Nu era împotriva firii? Te cunun, fiule, dacă aceasta îți aduce o alinare sufletească. Da, părinte, altfel de ce aș fi venit? Îmi un bine fără să supărați pe nimeni. Ceremonia religioasă se săvârșie în cea mai mare taină. Pe Marta nu o mai putea separa de el. Odată, Într-o noapte albă de trudea căutărilor, pe când Ilarie citea un raport medical despre rezultatele de la Lurt, se gândise probabil că în alta tensiune a sufletului care dă extazul, deziderat suprem al activității psihice, ar putea, într-o sclipire cosmică, să declanșeze acea forță necunoscută în stare să vindece fulgerător. Dar prin ce mijloace va obține un extaz Rezultat mai ales al practicilor religioase. Și iată, acum, la această neobișnuită cununie, trăise plenar acel extaz. Făptura lui naviga în univers, se îmbrățișa cu stelele desprinsă de realitate, potopită de o fericire necunoscută, imaterială, sublimă. Își însemnă în minte... Tot dragostea mi-a dăruit această stare. Într-o dimineață întâlni la spitalul Colțea pe doctorul Stroia, venit de la Craiova pentru un consult. Ești medicinist?" îl întrebă acesta mirat. Se putea altfel. Convorbirea aceea din mașină a fost hotărătoare pentru mine. Mă bucur. Vă să zic că mie îmi datorez alegerea carierei și eu habar n-aveam. Vino diseară la cap și-a să-i masa cu mine." Timp de trei ore cât se lungi cina, Ilarie, deși ră, prelungă ghemul preocupărilor și mai ales al căutărilor sale și conchise. Vă rog să mă ajutați. Sunt la o răspânte și nu mai știu pe care drum să apuc. Dragul meu, te-am ascultat nu numai cu luarea minte, dar și cu imire. Ceea ce ți-ai pus în gând să faci este tocmai ceea ce voiam și eu să fac pe când eram de vârsta dumitale. Din păcate, idealul care mi-a încălzit ani studenției și mi-a crescut câteva rânduri de aripi spinare, a rămas nerealizat. Știi de ce? Pentru că mi-au lipsit banii ca să-l înfăpluiesc. Nu te mira, chiar un ideal are nevoie de o bază materială. Eram sărac. Tata s-a prepădit. Ți-a mai spus la 43 de ani. Întrebuia o sumă care să-mi asigure întreținerea pe o perioadă de cel puțin cinci ani, plus spețele de călătorie, dus și întors. Erau banește, nu glumă, și cu toate străduințele mele, n-am putut face rost de ei. Voiam să plec în India, nu numai pentru a studia ceea ce se cheamă yoga, ci chiar să o practic efectiv, nădăjduind că în ea voi găsi cheia căutărilor mele. După cum vezi, nu era vorba de acumulări de cunoștințe, ci de o mare experiență spirituală care s-ar fi putut să-mi transforme structura intimă, modul de a gândi, dându-mi o nouă viziune asupra lumii și divinității. Cum am ajuns aici? Întâi mi-a căzut în mână o carte a unui orientalist modern, Colin Brook. apoi am citit alta lui Bernauf. Te rog să le citești și dumneata, am să ți le trimit. În orice caz, fără a găsi esența cea mai pură a spiritualității umane, nu rezolvi problema care te muncește și această esență nu o afli decât în India. Și în India, nu oriunde, căci acolo vei descopri o lume de vrăjitori care încă mai folosesc așa zisele forțe oculte. Ești tânăr, cutezător, întreprinzător. Încearcă această experiență uriașă. Dacă știi să vrei, ai să găsești de banii de care ai nevoie Cu o parte din ei te voi ajuta chiar eu Aș fi putut să fiu bogat dacă făcea medicină pentru bani Că alt confraț mai puțin pricepuți decât mine Poate-ți voi obține și o bursă Te ajută din toată inima. Măcar să reușești dumneata ceea ce n-am reușit eu Mai că din păcate, cerul Europei s-a întunecat Războiul bate și la ușa noastră Cred că ne vom prinde în hora morții. Avem un ideal de împlinit. Vezi? Tot un ideal. Dar odată și odată se vor limpezi lucrurile. Timpul îți stă din belșug la dispoziție. Doctorul Stroia mai spuse că preocupările tânărului său confrate sunt cu atât mai binevenite cu cât se pornește o înverșunată luptă împotriva medicinii medicamentoase. În America, Merden ridicase steagul reacțiunii, iar în Europa, ei și săi făceau senzații cu vindecările lor aproape miraculoase. Vechea terapeutică începea să fie înlocuită printr-una mintală, căci medicii și filozofii încă de la Epictet își dădusele seama că ceea ce măduiește nu-i decât o putere la undrica. Însă toate astea sunt încercări timide, continuă Stroia. Lovitura cea mare e alta, trebuie să o dai dumneata. Aveți această încredere în mine? Făcu Ilarie cu ochii măriți de uluire. Da, am. Sunt convins. Studentul nu-și seama cât de uriaș era acest stroia, pentru că de obicei așa se întâmplă. Cine ajunge la poalele muntelui, e greu să-i vadă înălțimea.